Ротний чітко контролював ситуацію. Затримка виникла, коли в одній з кімнат знайшли померлу стару жінку. І командування не дійшло згоди, чи лишати її на місці, а чи тягти до тих, хто помре завтра. Ріхард сотні разів згадував той вечір, але так і не згадав, як розв'язали питання зі старою єврейкою. Котра того дня померла у своєму ліжку. Але він добре пам'ятає, як ротний обурився, побачивши у вікні на другому поверсі нахабно яскраве світло. Невже якийсь єврей запалив небоязкий боязкий каганець, а всі сім свічок у своїй Манорі. І він послав саме Ріхарда подивитися. Хто насмілився вчинити таке? Вони довго стояли один перед одним. Двадцятирічний білявий арієць Ріхард Адлер і старий єврей на імення Велл Готліп. Вони ніколи не дізнаються імен один одного, і їхній контакт триватиме не довше хвилини. Але то була хвилина варта років. Старий мав довго кучеряву бороду і пронизливий погляд. Раніше Ріхард думав, що така біблійна борода і такі очі можуть бути тільки у мармурового Мойсея, рістя Мікеланджело Буонароті. Німецький солдат несподівано розгубився і його обличчя зробилося наївним. Він не хотів убивати старого Велва, хоч його послали саме для цього. Єврей заговорив німецькою. Ріхард знав, ця територія не так давно належала Австро-Угорщині, і старші люди тут добре розмовляють німецькою. «Сам Бог послав мене тобі!» гутерман, промовив старий єврей несподівано лагідним голосом, що погано в'язалося з його грізним виглядом і з усією тією пронизливою ситуацією, яка їх звела. Цього діда треба було виштовхнути багнетом з кімнати і гнати до руїн старовинної фортеці на горі Федір, де вже кілька сотень таких, як він, чекали свого кінця. Але Ріхард Адлер не хотів ставати справжнім нацистом, як на те сподівалися ті, хто виключив його з третього курсу університету і відрядив сюди на Східний фронт. Він розумів, що німці воюють не за велику Німеччину, а за те, щоб зграя бандитів, протрималася при владі зайвий рік. І хай навіть Вермахт знову наступає. Цей повторний наступ дасть стратегам і солдатам кілька зайвих місяців, не більше. Усе це було написано на молодому гарному обличчі Ріхарда, і старий Велл дивом зумів прочитати це. «Потрібна допомога?» – крикнули знизу. «Ні, я сам. Тут нема проблем», – відповів Ріхард. «Так проблем нема», – підтвердив старий. Він стояв біля письмового столу, на якому лежала купа паперів і горіло кілька свічок. Серед паперів, списаних квадратними значками, схожими на ті, що, вибиті на надгробках єврейських цвинтарів, лежав пожовклий аркуш з готичними літерами. Візьми це, добрий чоловіче, старий єврей простяг йому німецький лист у безвість, і Ріхард сховав старовинний папір у своєму ранці: Прочитаєш, коли повернешся додому. А тепер я полегшу твоє завдання. Старий взяв маленьку пляшечку, випив невідому рідину з неї і тут же замертво впав на крісло, театрально звісивши стару руку з набряклими венами і широкими суглобами на довгих пальцях. Ця рука просто вимагала бути увічненою в мармурі або в дереві. Ріхард був католиком, і в храмах він найбільше любив ці скульптури, в яких навіки завмер немисливий порив чийогось духу. Він учився, щоб колись написати дослідження про алтарні скульптури Європи. В одному з храмів Південної Німеччини колишній студент побачив вирізблену з дерева композицію погребіння. Де рука святого небіжчика?